Prestízs. Két hétig terveztük, hogy majd veszünk. Minden nap megálltunk a kirakatok előtt, sóváron néztük. Végül is, a születésem napján, április 5-én, déli 12 órakor megkérdeztük, mibe kerül. 275 frankba, mondta a gyümölcsáros. Első rendű, teljesen friss, zamatos ananász. A feleségem drágálotta, én nem. A görög képest persze sok, de az ananászhoz képest bizonyára nem. Megvettük. Hazavittük. Beállítottuk egy hamutartóba. Néztük. Körbejártuk, barátkoztunk vele. Dicsértük, milyen szép és egzotikus. A tetején külön növény hajtott ki belőle valami pálmaféle. Ha locsolnánk, vagy vízbe tennénk, talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. A szállóban rögtön híre futott, hogy a kilencesben vettek egy ananázt. A takarítónő bejött, és bemutatkozott. Eddig a percig ugyanis színét se láttuk. És azt javasolta, hogy hámozzuk meg, és fölszeletelve kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. Ostobaság, mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. Rummal legyék, úgy a legfinomabb. Egy honfitárs, akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk, cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. Ne hallgassanak senkire, írta. Jó vastagon le kell hámozni, mert a héja élvezhetetlen, de a húsát úgy kell fogyasztani, ahogy van. Este meghámoztuk. És megettük. Semmi íze sem volt. Alig valamivel volt rosszabb, mint a tök. Nyersen is, cukorral is, rummal is. Nagy nehezen legyűrtük, ittunk rá egy pohár vizet. Armadnap szembe találkoztunk az angol lányal a folyosón. Hogy ízlett? érdeklődött. Nagyon, feleltem. Felsóhajtott. Hiába. Na az ananász, ananász. Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus tangja előtt, és vágyakozva nézem az ananászokat.